Zolatikám Úszom bizony minden irányból, és ba. Üdvözlöm a rádió hallgatókat, ezen a szép vasárnapon, és mindjárt egy haló alatti halat, engem? ne persze, egy pici alattunk, ennyi történt mindössze. Oké, okay, akkor rendben van minden. Hát mindjárt egy kisebb szenzációval kezdeném. A hír úgy szól, hogy a Magyar Káber Televíziósok Szövetség és az MTV megállapodott abban, hogy újra lesz MTV Magyarországon, tehát meg tudtak állapodni azokban a tarifákban, amelynek az értényben visszakapcsolhatják a kábeltelevíziók a MTV, ahonnan eltűnt az elmúlt hónapokban. Ez nagyon jó hír mindenkinek, aki ö, külföldi zenével, koncertekkel, lemezekkel, bármilyen foglalkozik, és a legjobb iratban, is szeretik a zenét. Ennek kapcsán akkor mindjárt elmondom, hogy reméljük, hogy ez már szeretne, mert 7-ig megtörténik, hogy a New York Radio City Music Hall-ban Arián tavaly Madonna a hatalmas parhét csinálta, sokat beszéltünk róla. Idén se lesz kisebb a barhé, hiszen a Retro Chili Peppers, az REM és Michael Jackson a résztvevők között. ajajaj, ajaj, ajaj, ajaj, Bizony, Ez érdekes lesz. Jackó, Jacko saját maga élőben, nagy showval. Még 17 előadás van Ázsiában és Dél-Afrikában fog szerepelni Beszéltünk Roby williams a Take-Dead tagjáról és elmondtuk azt, hogy Kylie minogue és Nick Cave-vel a zenekarból, csak titkolják a kölcsönös megalapodás alapján, azért mert kábítószer találtak nála a társai. Tehát ő nem odhagyta a zenekart, hanem kidobták. Robi azonnal bejelentett, hogy bepereli az újságot, teljes hazugság a dolog. Egyébként fölvette a múlt héten első szóló kislemezét, aminek címeztet mi Free, vagyis szabadíts meg engem. És várható, hogy néhány héten belül meg is jelenik. Még egyenlőre vita van, hogy melyik hanglett társaságnál, ebben a pillanatban nagy alkú folyik mindenki ott. Williams, de Igen, ez borzasztó érdekes. Én csodálkoztam eddig, mint nem mereptent fel az a hír, hogy kidobták. Ez annyira nyilvánvaló lett volna valamilyen visszavágni. Tehát ezt pihentették megtörtént. ezt a nagyszerű jópofakis hírecskét, aztán most bedobták a köztudatba. Igen. Nos.. és most a korunk zenekarai, a 90-es 90 évek nagy álltak össze. War Child, vagyis háborús gyerek a címe az akciónak, amely a boszniai gyerekeknek a nyugat-európai országokba történő gyógykezelését, illetve sanatúriumi kezelését kívánja támogatni. Olyanok vesznek részt az aktívban, mint a Blur, az Oasis, a Stone Roses, a Swede, a ez a Charlatans, Paul Weller, a Radiohead, Nene, Cherry, the Bo Ridley, a Levelest és a Manning Street Preachers Tehát aki divatos és aktuális Londonban, mindenki ott van A Producer, nem más, mint Brian Eno és Chris Novoselic csinálja a lemezburitót Ez egy olyan felvétel, amely hétfőn, szerintem a negyedikén készül 17 stúdióban London és Anglia szerte, és mindössze 5 nap lesz a megjelenéséig. Tehát a nagylemez 5 nappal később, szombaton, szeptember 9-én meg fog jelenni egész Európában. Meglátjuk, hogy mit vetnek föl. Mindenki egy speciális dal készül, ami kifejezetten ezzel a témával foglalkozik, uh -huh. és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ebből. Egész biztos, hogy jó lesz. Ezek mindig nagyon jók. Igen, mert ilyenkor mindenki beladja az akkor, az abszolút maximumot tettük bele a dologban. Uh, az Army Jemet valami egészen borzasztó PEC uh, vagy betegség sorozat üldözi. Uh, tudjuk azt, hogy Prágában kétszer maradt el a koncertjük harmattorra sikerült megtartani a prágai koncertet. Most ez a koncert után jöttek rá arra, hogy az együttes énekesen Michael Stipe is beteg és jelenleg Atlantában az Emory University Hospitalban ban uh, fekszik. Uh, neki is egy olyan belső szervi uh, problémája van, amely valószínűleg operációhoz vezet, hogy nem is uh, tudják, hogy uh, hány nap kell, hogy rendbe jöjjön, de valószínűleg még kb. 4-5 napig lesz kórházban. Ez egészen hihetetlen, ez az ári történik. Uh, még egy legvégére, Laci? Akkor ma Madonna-ról aki filmproducerként Londonban, ül egy és színész válogat következő filmjéhez, ahol Evita-t alakítja Ellen Parker rendezővel, aki a Pink Floyd fall tímet csinálta, sok más híres filmje mellett egy nagy rendező. Nem sokára kezdik a forgatásokat, a hírek szerint néhány jelenlet Magyarországon kerül, majd forgatásodat Madonna Budapestre is eljön. És ami az érdekesség, Régen hallottunk már róla, eh, rólad, illetve a hírekről pedig már az egy hétre hallhatunk ismét itt a Poptarisznyában. Nagyon szépen köszönöm, szia! Úgy legyen, hello! Az album címem Kenyerem Java. Hobo, 50. születés napi albumáról szól a dal, ez a Dobókocka. A nők folyton kérnek, nem látják, hogy vérzek, hogy gyertyám vesik, robig-e már? Még még nem hova. Látod őket, mint barulák Hát mérni vigyek, nem alt vigyek Ez volt a kenyerem Ez volt a kenyerem java. Van 10 percig legalábbis a játékot illeti, ami a poptarisz nyert még kettő és fél óra. A telefonszámunk egy 388-as, 357-es. Egy régi komárdal eredetiéről érdeklődtem. Bocsánat, egy új komárdal eredetiéről, egy régi felvételről és egy együttes nevéről érdeklődtem. Még 10 percig telefonálhatnak, tehát egy 388-357-es. gyorsan eljutni a BVSC kapujállé, még a BVSC kicsit körülményes, kicsit lassú. Szóval jó a mérkőzés, végül is izgalmas a meccs, annak ellenére, hogy még nincsen gól a 32. percben. BVSC Dreher utte 0-0, és akkor most Bécs, Török László. Hát ennyien még nem voltak a Kauciában vízilabda mérkőzésen, mint most, kedves hallgatók, jó estét valamennyiüknek. Akik nem tudnák, pedig a Poptarisznyában részletesen beszámoltunk róla. Egyeszteki Krisztina megnyerte a 200 méteres hátúszást. Szene Attila a 200 vegyesen második lett a 400-as vegyesváltó káprázatos küzdelemben ugyancsak ez is térmet érdemelt ki a délelőtt folyamán közvetítettük a Magyarország, Olaszország női Európa-bajnoki döntőt, vízilabda döntőt ott az olaszok 7 5 diadalmaskodnak és most a visszalágó otthoni hangulat, hazai hangulat a Fáter stadionban mintha a Komiádi utodában lennénk, de sokkal, de sokkal szebben egyszerűen megsteltek a lelátók, fantasztikus a hangulat én azt mondom, hogy egy aranyére már van, és ezt a közönség érdemli ki. A mérkőzés még nem kezdődik, rövidesen fölállnak majd a csapatok, és fölúsznak a labdáért. A miénk a szokásos összeállításban szállnak vízbe. Egyébként érdemes a statisztikát böngészni. Magyarország, Olaszország eddig 106 alkalommal mérkőzött a két csapat. 62-szer nyertünk, 14 döntetlen, 30 vereség a mérlegünk. Idén viszont nem volt csak győztes meccsünk az itáliaiak ellen. Háromszor játszottunk, háromszor Ugyanakkor a statisztika, másik oldala, az árnyékos oldala, hogy 1983 óta EBn VB olimpián, tehát a nagy világversenyen nem tudtuk legyőzni Itália játékosait. Mindig ők bizonyultak jobbnak, hiszen tavaly a világbajnokság emlékezetes mérkőzésen 11-10. Az EB döntőn 7 évvel ezelőtt, seppétben 11-9 oda, az olimpián egy 7-7 91-ben Európa-bajnokságon 10-8 oda 89-ben az Európa-bajnokságon 8-7 oda Sőúrban az olimpián 8-8 87-ben az Európa-bajnokságon 8-7 az olaszoknak A 86-os világbajnokságon 9-8 az olaszoknak A 85-ös Európa-bajnokságon 8-7 az olaszoknak, félelmetes sor és aztán a végre végre 83-ban akkor éppen Rómában megrendezett Európa Bajnoksága nyertünk utoljára 93-ra itt az ideje fiúk hogy nyerjünk Rövidesen kezdődik tehát a kontinens bajnoki döntő, a ráhúzással, a pedig Vince Balázs indul. Gyerünk Balázs, gyerünk Balázs, és tessék, hazati legalább 3000 turkoló érkezett Budapestről, és nem mi hozzuk el a labdát, hanem az olaszok. Sokkal kisebb a hangerő, mert az olaszoknak is van ám tábor azért. Jönnek előre tehát az itáliai legények. Ott a lapta Bogónál, Bogónál a adja. Bogónál adja a labdát Szemellíninek, ő egy fiatal játékos, a Provecco játékos, a 21 esztendős, Bóvó Ő viszont egy öreg rutinos lóka, adja Kó, a kapujából! És káprázatos, ahogy megoldja. 6 méterre kiúszik a kapujából, és megszerzi a labdát. Már ott van Vinténél, mutatja magát Benedek, mutatja magát Benedek a bal oldalon. Vince a kézzel zárt vonalon megy át a labdával, egy kicsit tenni a hangerőt, hiszen még csak 30 másodperc el. Dola, vagy pedig egy kiállítás. Ember előnybe kerül a Magyar Együttes. volt állították ki, Vinténél van a labda, Vince fordul vele, adja a Dalának Dola nagylövő, Benedeket próbálják játékhoz, beredeklő és a kapus, attórikó. Káprázatosan véd, újabb visszapattanó labda azonban a milyen kezénk Vigyázz beletek mert bejött búvó, letehet a kiállítás, már nincsen belőle, a gól Tóstrang anyageleganciával belövi a gólunkat. Tehát egy perc játék után Magyarország, Olaszország 1-0 És akkor nézzük tészt nézz a futbolpályákon, Győr Molnár Dániel 36. percben továbbra is 2-1 a Győriek javára de Jákorvát Péter? Az újpest veszélyeztet, de még mindig nincs gól a BBS Cedríher. Újpest 0-0, itt pedig megy tovább a játék, az olaszok indulnak előre 1 0 ás magyar vezetéstél a Práter stadionban kérem, egyre inkább megszeretem a futball stadionban a vízilabda mérkőzést pedig nyöttünk miatt, ha nem keveset, de végsősorban nem, nem csúnya dolog ezért. nem csúnya az zöldje, oldalában a medente, a kékmedente csúnya viszont, hogy egy kiállítás kiállítják az egyik magyar játékos, aki egyébként nem más mint a hármas számú Monostori Attila jönnek tehát ember előnyben előre az olaszok most itt a jobb oldalon a labda. Nem mer lőni, azonban Hál' Istennek Fomílió. megint meg a labdát, a bal kedes lő, Kózsvéd! Bravo! Kosszak eddig két megmozdulása volt, egy lélegzett elállítása, olyan Kossa az egykori várci most PVST kapu kifutás, Majd Deák El Péter elmondja, hogy most is szabad gálne Kossa ki a kapujából Abbal a különbséggel, hogy Kózs elérte a labdát, és most volt egy levés, amelyet ragyogóan állította a Magyar Portnál. és. A jobb oldalon balánál van a labda, támadunk, 4 méteres adja tovább a labdát Monastori felé száll a labda, útik ide a bal oldalra, lenyomják a víz alá, egy szabadnobással megújtsák az olatok És aztán bent szabálytalankodik valaki, alig hanem nem tólt, Lassi volt az, és ezért elvetik a labdát a milyeninkről Most most nagyon kell figyelni, mert megúsztak az olatok, ott oldalon, Demelini, a oldalon temel a 21-es szendős ifjú játékos megy el a labdával Fölnéz, adja ide a oldalra a lövés, Korsz Csak figyáltad valaki a labdára, fiú, drága fiú! Korsz a véd, Vince nem figyel oda! És érkezik, Pomílio, és betunkolja a labdát a hálóba. Ássza mindenit neki, Dekár érte, dekár érte! Pomílio közvetlen közelről pedig egy lövést parádésan védett. Csita névre hallgató kapuvédő. Majd róla még beszélek egy kicsit. Most megjön az olaszok hangja is, de a ria, ria, Hungária, mindent elnyom! Fantasztikus, fantasztikus hangulatú mérkőzés! A, ő, magyarok indulnak előre, Benedek adja Vincének a labdát. Vincét lenyomják a víz alá, azonnal kiállítás. Ha minden igaz, akkor talán familia, a mostani a kiállított játékot. És aztán abban a szent amikor lövése rendő a kéz, monostori emberelőnyből betalál. 2-1 mi micsoda mérkőzésnek nézzünk elébe 2-1 1 A Magyar Vízilabda válogatott És már délelőtt folyamán Meséltem, kedves hallgatók Hogy vannak babonák Például Gerendás Gyuri azt mondta délelőtt edzés előtt a vagy e, biztos, hogy ugyanabban a fekete pólóban jön, és ugyanabban a zöld nadrágban, mint amiben végigült az egész Európa bajnokságot a gerendást idéz, Rossz, lassan már magától jár ez a póló de hát a kabalát nem szabad szöldadni másik kabaláról egy nyugalmas pillanatban, mert most nincs nyugalmas pillanat az olaszok jönnek előre, és azt egy gyönyörű szerelés, vincszerészéről 2-1-es fagyar a labda Kohltnál, Kózt már is adja Tóth Tóprájnak az első góli intőjének, hiszen szemtelen pivassággal lőtte az első gólunkat Honostori, a második gólszerző kírja a labdát, most kapja meg. Tehát nem a nagylövők, hanem azok a játékosok, akik nem igazán szoktak góltölni, azok lőttek, és most ott a túloldalon a holland játék fölemeli a fehér zászlót Őszintén szólva nagyon-nagyon messze vagyok, és nem tudom felülbírálni a bírót. Bár csak azért sem kéne felülbírálni, mert viszont most nekünk adják a labdát. Ez egy kis csodászalanságot tűn az olaszoknál, és már is Tóthlasi lövés, és Benedek lövése a kapupáról jön vissza Hát ez aztán szerencse volt. Kettő az egyre megújtunk Benedek, jól hozta magát helyzetbe, és a kapupára dobta a labdát Most pedig Tóthlasi kiállítják, Tóthlasi ki a medencéből, ember hátrányban vagyunk, három percet el a mérkőzésből irány Most a labda a fiatal játékos nevét nagyon sokszor említem, adja Angelininek, Angelinek nesz lövés volt annal a túloldalról, alig hanem a posztfilipó játékosa, a filipó lőtte ezt a gólt méghozzá emberelőnyből, éles többből, oda a gózkapujába 2-2 kettő, kettő a mérkőzés állása, Valnár Dániel A 41. percben járom, továbbra is a győriek vezetnek kettő egy arányban, alig hallom vissza a saját hangon. egyébként a fél órát megelőző percekben volt egy kettős helyzet a győriek előtt hajszám perdítését